Сега казвам добър ден на специалният гост на днешното издание. Това е журналиста Димитър Кенаров. Здравейте! Здравейте! Поводът е премиерата на неговата книга «Българската следа». Всъщност излизането, съвсем прясното излизане на книгата му «Българската следа». И аз се питам сега, нашата аудитория, Митко, какво, какво чува, когато произнасяме този израз българската следа. Вероятно някой ще се сети за тентата срещу папа Йоан Павел II, за който в един момент е обвинена България. Това обвинение не се доказва самият папа уневинява страната ни години по-късно. Някой друг ще си спомни убийството на Георги Марков. Където пък стои въпроса за съветската следа, всъщност, и за участието на КГБ. И там, без да се стига до окончателно разкритие на поръчителите или поръчителят, единствено или множествено число, но пък друг би се позовал на днешните заглавия от австрийската преса за двете български а, дами, шпионирали в полза на Кремл, на австрийска територия или пък заглавията в британската преса, по делото също шестимата българи, свързани с шпионските мрежи на Москва. И защо темата за българската следа, като че ли не слиза от дневен ред устойчиво клише, а, независимо от политическите режими, в които пребиваваме. И за това се питам, коя е твоята българска следава, в коя от тях влезе, защото и държавна сигурност, изследванията на архива, който остава, и убийството на Георги Марков, и творчеството на Георги Марков, всичко това е сериозна тема на твоите занимания. Да, може би да кажа първо, че това е книга, която събира литературни репортажи и есета, които аз съм писал като журналист на свободна практика. Работиш за американски издания. Тук има текстове от Нью-Йоркър, uh, от The Nation, uh, Boston Review, различни издания американски списания, за които съм работил през годините. И много важно уточнение, писани, писани и мислени на английски язик. Писани, точно така. Значи, те са писани за така, англоязична международна публика. Uh, и всъщност, сега се завръщат uh, в превод на български. Казвам завръщат, защото е нали, малко иронично това, че аз като uh, български журналист Пиша за, за чужда публика на чужд език, и в момента тези текстове вече съществуват на български за българска публика. И а, част от темите, както ти сподели, това са Георги Марков, а, Георги Стоев, хроникора на мафията, който беше убит в центъра на София, Юлия Кръстева, а, Иво Димчев, а, българските некролози и. и а, и соцпаметници. Това са теми, които на първ поглед са вид клишет в някакъв смисъл. Mm -hmm. Но целта ми винаги е била да изляза извън екзотиката, да опитам да представя тези теми по един далеч по-задълбочен начин да намеря противоречията, които, а, които съществуват вътре. И а, се надявам всъщност, че а, съм успял да, да представя България в един осложнен вариант на чуждите читатели, но и българските читатели да намерят не. По осложнен поглед към собствената си история и към, и към собствената следа, която оставят. Затова казвам, че това са противоречивите следи всъщност, които оставяме а, като българи. А, а самото забавя българската следа, опитах а, той е, разбира се, игриво, той е, играе с клишето за българската следа а, и в някакъв смисъл е иронично, но в друг смисъл е и това тези следи, които тези българи са оставили след себе си, какво точно представляват и как може да намерим противоречията в тези следи. Мощна е метафората наистина, както и това, че а, мож, можем да се видим през един не толкова, как да кажа, упростенчески черно-бял поглед. Нещо, за което признаваш в пролога, че ти помага изнасенето извън средата, т.е. отчуждаването до известно степен от а, реалността. Това, че трябва да пишеш и на друг език, и по този начин виждаш като външен нещо, което иначе като вътрешен може би няма да го ловиш. Абсолютно. Аз всъщност причината да се върна в България след 11 годишния ми престой в щатите 2011 година 10-11-та, беше а, това, че всъщност бих могъл да, а, да бъда хем вътрешен човек за нашата култура, за народопсихологията дори и в същото време а, да съм и външен, да пиша през този отчуждаващ инструмент на английски язик за чужда публика и да мога да съчетая двете неща в едно. Защото ми се струва, че и на Запад, често, често чужди кореспонденти, които идват тук, не разбират съвсем Нашата среда не разбират културата, не разбират сложностите на тази среда а, и пишат екзотични клишета за България. В същото време ние, също като българи, попадаме в собствените си клишета понякога. Ние също ги произвеждаме за себе си и, и за мен просто беше важна тази ролята на, на, на, на външен и вътрешен човек, инсайдер и аутсайдер по едно и също време. Така че, че тези есета и, и литературни репортажи са писмени. Uh, с този отчуждаващ поглед на английски. Разбира се, всеки чужд език в някакъв смисъл дава определена дистанция. Uh, но, но, разбира се, всички като Човек говориш българи, български и познаваш средата. Всички тези интервюта са правени на български. Ровил съм се в български книги, в исторически книги и така нададък. Така че, а, така, че да мога да, наистина да хвана тази, тази комплексност. За, защото за мен това е важното в сегашния период, в сегашния момент. Винаги е било важно сега, изключително, да хванем, а, не да разглеждаме света черно-бяло, а да можем да хванеме неговата комплексност, неговата сложност. Сега, Иван Кръстев е автор на послеслова към вашата да. книга и можем наистина на последните страници да прочетем а, един много любопитен паралел, който той прави между вас и Георги Марков в огледален образ. Ако Марков напуска България а, с надеждата да бъде признат в англоязичния свят, вие пък се връщате а, и затова ми е любопитно да ви попитам. Аз тук изведнъж преминах на ви. А, много интересно, трудно ми е, защото се познаваме с, yeah. с Димитър Кенаров и а, това е много смешно наистина, а, но дали а, Митко Кенаров се чувства част от а, българската литературна традиция, от българската литература а, и от българската журналистическа традиция, защото аз мисля, че има сериозна разлика между журналистиката, която, так кажем, сме учили тука и а, а, журналистиката такава, каквато се е практикувала примерно в Съединените щати в много да. продължителен период от време, нали, жалоните за професионална журналистика. А, всъщност, повечето би тексто, както и от предишната книга Диктатори, трактори и други приключения, те са в този стил на литературна журналистика, която съчетава белетристиката, белетристичните похвати на литературата с, с, с документална точност. Това е традиция, която е основно застъпена в Штатите, в техните списания, макар, че разбира се, имаме и традиция тук като Ришар Капушчински, примерно, или Светлана Алексевич, които пишат подобни, подобен тип текстове. Така че, от една страна, аз наистина принадлежа към една малко чужда традиция. Uh, uh, пише на, на чущ език. В същото време, uh, в същото време съм, съм българин. Аз имам българско гражданство, няма американско. И, uh, и не бих казал, че дори искам да влизам в тези категории. Uh -huh. Аз пиша по начин, по който аз знам, че е най-добър и опитвам да е най-добър, и в същото време да не попадам в, в тези жалони на идентичност. Uh -huh. а, аз пиша през собствената си гледна точка, защото не представям дори и българската гледна точка. Всеки ням, има, може би, 7 милиона гледни точки в България, така че на мен ми е ясно, че това също е клише да кажеш аз говоря от името на българите за чужда публика. А, така че и към двете среди принадлежа. И от една страна към американската литературна традиция, и журналистическа, от друга страна и към българската среда. А, а за случая на Георги Марков е интересен, защото а, той всъщност, както и Иван Кръстев пише в, в послеслова си, той не напуска, той не напуска България, защото, защото е толкова цензуриран, защото му е ясно. Защото иска да живее в една по-широка среда. Какво се случва обаче, когато отива в, в Англия, той осъзнава, че всъщност и другия, другата система иска от него той да бъде как да кажа, дисидент. Вкарва го в клишето за дисидент, и а, а, всъщност неговото богатство се оказва единствено а, а, историята му а, в, в България. Тоест, той отива там с идеята да бъде свободен артист, така да се каже. Обаче се оказва, че едната система, която е служил в България е. Нали, работи с маркс, марксическа идеология, другата работи на, на, на базата на пари. Но реално той опитва да бъде свободен човек между тези две системи, които опитват да го използват по, по подобен начин, бих казал дори. И затова за мен тези хора са важни, защото които които разглеждат, защото те проявяват характер. Това е нещо много рядко в българската среда. А, но мисля, че не е защото те са най-талантливите хора. Дори и Георги Стоев, за когато говоря хроникора на българската мафия, той пише булеварни романи. Но има нещо, някакъв паралел дори с Георги Марков там, в който той се възпротивява на системата, на която е служил в случая българската мафия, а не българската социалистическа комунистическа партия. И, а, и всъщност бива убит. По тези причини. Включително е, Иво Димчев, артист като Иво Димчев, според мен, той не влиза в е, пак в тези жалони, успява да бъде свободен човек в някакъв смисъл. И, и точно тези хора са ми били интересни. Те са оставили най-интересната българска следа, защото те са били най-свободни хора с най-силен характер. Характер, това е дума, която сме спрели, може би, да употребяваме чак толкова често или да си даваме сметка, какво означава това. И се питам а, дали, а, ако Говорим за характер, тогава можем да видим по-ясно процепът, през който се вижда свободата. Да. А, а тогава какво виждате днес? Какво виждаш днес в българската, на българската политическа сцена? А, твърде много или твърде малко характери? Твърде малко характери, бих казал. Uh, и не само на българската сцена. Бих казал, че на американската сцена това, което виждаме, разпада изобщо на цялата политическа система до голяма степен е свързан с липсата на характери, които да противостоят на това, което се случва. Няма хора, които да изпъкват, така да се каже. Това е разбира се части от начин медийната среда, социални мрежи, а, огромното количество информация, което ни затрупва и което разбира се прави забелязването на един човек далеч по-сложно в а, тази маса, но, но си мисля, че... А, ви... Защо? Да. Изпъкват чрез способността да упражняват насилие над останалите, да бъдат най-силни да бъдат отгоре. Да, но дали това е характер, всъщност? Аз не мисля, че, е че това е характер. А, мисля, че това е по-скоро впускане в определени идеологии. Тези хора, те зали... появяват се, залязват след определен момент. Но, а, но за мен а, големия проблем всъщност в, в България, както виждаме и нали, с външната ни политика, а, спрямо газа и спрямо други, а, други проблеми, спрямо проблемите, които в момента се случват на Балканите, ние не виждаме всъщност характер. Не виждаме ясна позиция какво можем да направим? Всичко е ноши калкаване, минаване между капките. Това, разбира се, можем да го проследим и назад във времето. То не е само част от сегашната среда. Но сегашната среда всъщност отразява много добре това, което Марков, примерно, е описал в своите задочни репортажи и начина по който хората а, а, се адаптират към средата. И, и това е на тоталитарните системи. Всички си мислим, че бихме били много силни да, да. в определен а, ситуация, но всъщност често се оказва, че много лесно се подаваме и се а, завършваме с това българската следа на Димитър Кенаров, една книга, която вече а, можем да четем и то в превод през отчуждението от английския, който вече е преведен, с опит за разбиване на клишетата, в които много често се поставяме сами себе си. Благодаря, че бяхте гост в Хоризон до обед.